Підходить один пан до дверей свого сусіда і гуркає. Гуркає, гуркає, ніхто не відкриває. Ззаду підходить пес Цюцюнько і говорить, «Прошу пана, не гуркайте, там нікого нема вдома». <риклад> пан падає в обморок, через деякий час прийшов до себе, дивиться на пса і говорить, «А ти що, гавкати не вмієш?» Умію, але я просто не хотів вас налякати.